72. Писанський Гілтон Г. Лов КРОСБІ з дружиною покинули Касамона. Мона. Крозбі обізвав цей готель Писанським Гілтоном та зажадав оселитися в американському посольстві. Таким чином я залишився єдиним постояльцем у готелі на 100 номерів. Моя кімната була приємною. Вікна виходили, як і в всіх номерах, на бульвар імені 100 мучеників за демократію з виглядом на аеропорт Монсано та гавань Болівара. Будівля касамона була схожа на книжкову шафу. Глухі кам'яні стіни з боків та ззаду. А фасад – цілком із синювато-зеленого скла. Місто було розташоване по боках глухих стін касамони. У такий спосіб його злидні та бруд ставали невидимими. У номері працював кондиціонер. Було майже холодно. Попавши після нестерпної спеки у цю штучну прохолоду, я почав щхати. На тумбочці біля мого ліжка стояли квіти, але ліжко ще не було застелене. Не було навіть подушки. Тільки новенький ортопедичний матрас. У шафі не було вішалок, у вбиральні ані клаптика туалетного паперу. Я вийшов, щоб пошукати покоївку, яка могла б мене забезпечити хоч найнеобхіднішими речами. У коридорі було порожньо, але на протилежному кінці я помітив відчинені двері. Звідти доносились слабкі ознаки життя. Я пішов до тих дверей і побачив просторі апартаменти. Підлога була вкрита мішковиною. Кімнату хтось фарбував. Але двоє малярів займалися зовсім немалярною справою, коли я увійшов. Вони сиділи на широкому та низькому підвіконні. Вони зняли своє взуття. Вони заплющили очі. Вони повернулись обличчям один до одного. Вони притиснули підошви своїх босих ніг один до одного. Обидва трималися за свої ступні, перетворившись на непорушні трикутники. Я кашлянув. Обидва залили з підвіконня на мішковину, заляпану фарбою. Стали рачки і завмерли в цій позі. Задом до гори, носом у землю. Вони думали, що їй зараз буде вбито. Не вибачте мені, сказав я розгублено. Не кажіть, жалісно попрохав один з них. Будь ласка, не кажіть. Не казати чого? Того, що ви бачили. Я нічого не бачив. Якщо ви скажете, додав він, притиснувшись щокою до підлоги та благально дивлячись на мене знизу догори. Якщо ви скажете, ми помремо на оух. Агов, друзі, сказав я. Я увійшов чи то занадто рано чи запізно. Але, повторюю, я не бачив нічого, щоб варто було комусь розповідати. Будь ласка, встаньте. Вони підвелися, не зводячи з мене погляду. Вони тримтіли і здригались. Мені нарешті вдалося переконати їх, що я нікому не розповім про те, що бачив. А бачив я, зрозуміло, боканіський ритуал бокомару, або злиття свідомостей. Ми, боканісти, віримо, що неможливо торкатися п'ятами п'ят іншої людини, не люблячи її, при слід забезпечити, щоб ноги обоїх осіб були чистими і гарно доглянутими. Основи цієї церемонії з'єднання ніг у цьому каліпсу. Ми торкаємо п'ят один одного так, бо ми варті того. Це є знак. Один одного будемо так ніжно кохати, як нас любить земля, наша лагідна мати.